Ez serioa eta horregatik ezindut parerik egin. Autoan indoala ikusi nuen gobernuko alderdiaren afixa, Bozkatu zure indar guztiekin. Eslogan txarra iruditu itzaidan. Izan gaitezen serioak. Zer arraio, kristo eta demonio da indar guztiekin bozkatzea? Nola bozkatzen da indarrarekin? Behar bada hautez inguruan da bilen norbaitin muturreko bat jotzen? Behar bada bozkatzera joan aurretik, hautezkunde kanpainak irauten duen bitartean edo gimnasiora joanez, Egun handia iristean gutunazala biceps indartxuekin sartzeko Indarra daukala erakutsi nahian ari da gobernua azken aldian Indarra gezurra badiru biede haulen errakurtsoa da Indarra erabiltzen da beste zer erabiltzeko gaitasunik eztenean Indarrez bozkatzeko eskatu digute Indar guztiekin Indarrez sartu dituzte kartzelan berreun erruga betik gora Beste gauza batuetan berriz, lau urteko basamortuan Mingainetik alde egin die Indarrak Auteskunde eguna iristean utzi balkoia zabalik, zabor biltzailak jasoko ditu Autes txartelak. Balkoitik ikusiko duzue. Auteskunde eguna iristean utzi balkoia zabalik, gure demokrazia gorpu biziaren usainak irten daitezen. Ni komunean izango nauzue indar guztiekin nire bozka ematen. Gutsien ez tronu horretan gara berdin. gara errege.